До ручок мотоцикла Ще трохи Ще трохи І він добереться до журавиного броду А далі мотнеться Кригою на татарський По кризі німці побояться вести машини А за татарським бродом Вже й до лісу подати рукою До пшеничних кіст Мирослави До сагайдака До чигирина До близнюків до своєї доброї рідні, серед якої недаремно минули його літа. й заговорив Соломах. Тільки що? Він хоче пересадити його в коляску. Та це ж займе, може, найдорожчу хвилину. Треба не виказати, що знесилля вже натикає в руки. От і долає неминучість. Він відчував, як вона викволює все його тіло і жаль стало тих днів, що не прийдуть до нього і того діличка, що вже не зробить він і любові жаль і ще боляче толкалась і толкалась думка що комусь мав допомогти та не допоміг але кому? нагадано запахи суниці Прибився дівочий голос, і він згадав. Коли мотоцикл наосліп проскочивши байрак, почав спускатись до річки і в знемогу ввійшло якесь полегшення, Данило ледь повернув голову до Соломахи. Петре, ми мали привезти в загін Ганнух Рожбу ворожбу. Тепер привезеш її сам. Не забудеш? Зітхнув чоловік і тянув рукою очі. Здається, відірвались. Вже не сказав, а прошили стіл неслухняними устами. Чорний вітер почав мінитись йому на червоні кола, на калиновий вітер, який хилив і нахиляв до стих а звідти, де починався, чи закінчувався калиновий вітер, вийшла Борослава з дитям біля грудей. А вони ж і весілля свого не грали. І тепер до нього стали наближатись оживати весільні рушники, що були розвішені на стовбурах дерев, а вже зброду заспівали невидимі дружки. «Ой, думай, думай!» Чи перепливеш, Дунай? У Данила ще вистачило сили повернути на журавлиний брід. Не вистачило снаги ноги посміхнутися усьому світу, бо недаремно жив у ньому, і як міг, дуже нелегко, але чесно, перепливав свій Дунай. Ось уже й татарський брід. Гукнув Саламаха, щоб якось втішити його. Геш, татарський. Тут ніколи восени взимку не відпочивають і повздовжні поперечні вітри, а весна б'є у бідництву в ній, і причистими милеями, і причистими дівчатами розквітаю літо. А за татарським бродом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 Коли броду на долонях бережків Під сніжниками зійшли хати-білянки І чекають, і чекають, і чекають Своїх дітей із війни І сльозами матерів, і сльозами похилих верб Допитуються, коли ж повернуться сини Життя тримается На сынах. Ой, броди татарский